От уже поруч із дідом і хлопцем стояло щось із тридцятеропогоничів, челяді та двораків панських, що з захопленням дивилися на бій. Кологреблі, ліворуч, по цей бік ікви, на досить рівному ґрунті, чорніли горбкуватими нерівними лініями козацькі шанці. Вони займали порівняно зовсім незначну просторінь. Тут засів щонайбільше один полк козацький. На гриблю було пусто, але трохи далі, в бік козацького табору, за невеличким горбком, інколи зрідка чорніли списи, певно стояла кіннота. Праворуч, далеко вниз по річці, весь час чутно було мушкетну і зрідка гарматну стрілянину. Легко було зміркувати, що від перемоги на греблі залежала й перемога коло того броду і навпаки. Але і Максим, і дід, і вся юрба челяді, що дивилась на греблю, могли стежити тільки за боєм у цьому місці. «Дивіться, дивіться!» – загомоніли в юрблі. «Тож хоругви пана Осінського летять у наступ!» Максимові. Аж защеміло на серці, коли він побачив цей страшний потік одягнених у залізо вершників. За кілька хвилин вони будуть уже на греблі. За ними друга, третя, десята колони. Ось-ось усією своєю залізною масою вдаряться на табір козацький. А тих козаків, що по цей бік греблі, одріжуть потопче, Виб'є їх до ноги піхота польська, що вже спішним маршем проходить полз хлопця. Но й мчать, а й мчать, розставлять, почулося навкруги. І справді, кіннота летіла до греблі, як буря, аж раптом передні коні чомусь почали спотикатися. Один, як опечений, метнувся вбік. І ледве не скинув вершника, другий упав на коліна, а задні наперли нестримною залізною масою і геть чисто змішали і збили передні ряди. Дорогу, дорогу та перекопували, простогнав хтось поруч з Максимом. І в ту ж мить від грому мушкетних пострілів стало нечутно не тільки слів у юрбі, а навіть скреготу й дзвону залізних панцирів. Козаки стріляли, здавалося, без перерви. Темна колона кімноти розірвалася в кількох місцях, коні скажено наплегали в бік, у болото, скидали вершників, мчали назад, мішали і переплутували ще за хвилину струнки-шеренги кімноти. Не здержить! Ось побачиш, не здержить! прошепотів дід Максимові, але той не чув. За греблею, за горбка, як вітер вилетіла козацька сотня, за нею друга. Морозенко, хай мене святий грім уб'є Морозенко, ворушив спраглими губами Максим, і сльози чомусь котилися по його змарнілих щоках. А Морозенко, з піднесеною вгору шаблею, в червонім, як жар жупані, Летів на чолі першої сотні, що грізно наїжилися списами, і здавалися якимось фантастичним розлютованим звіром. Потужно вдарили козаки на вже розпорошені стріляниною лави польських панцерників Люто, мов блискавки, рубали шаблі, кололи, збивали з коней чорні списи. Грудьми й копитами били ворога коні. Поколошкано й збито панцерників з поля, багатьох посічено й поколото, ще більше відтиснено в мовке болото. Але прийшли на підмогу нові польські полки. Залізною хвилею налетіла важка гусарія. Змішалися й почали відступати козаки. А тут і піхота козацька чомусь залишила шанси і швидким маршем, майже бігом, відступила назад, за греблю. Ще дужче, ще потужніше наперли на козаків залізні гусари, і Морозенків полк безладно в помчав назад. Радісне ревіння вирвалося з грудей польських хоргов. З переможними вигуками – Кинулися вони на вздогін, і миттю було вже на тому боці. А за ними, по греблі, по дорозі, вже котилися лави драгунів, уланів, лави піхоти німецької й польської. «Віват пан Осінський! Лад, гусарія! Віват реч посполита!» кричала юрба навколо Максима і діда. А вони, бліді, приголомшені, Розгублено дивилися на захоплену ворогом греблю, на горбок, за яким ще так зовсім недавно чорніли козацькі списи. І раптом новий радісний крик вирвався з тисяч грудей. «Віват ксянже Короцький! Віват Пан Лашч! Лещ! Віват Лаштончики!» «Лашт Лещ і Короцький захопили бруд двіше греблі!» «Кінець, козакам!» – загоменіла і захвилювалася радісно челядь. Але до кінця було ще, видимо, далеко. Десь значно вище греблі, за ставом, за чагарником, за пригір'ям, певно там, де наступали полки Корецького і Лаща, одна за другою важко забухали і загуркотіли гармати». Потужні їхнє ревіння почулося й униз по річці, і там до самого ранку кипів бій за брід пана Іордана. Нас здержать, куди там? Ні за що не здержать козаки проти наших», – сказав хтось кроків за три від Максима, і ці слова до болю вразом. «Розпач і безнадія» опанували його. Він відчув якусь неймовірну втому. Розгублено глянув навкруг, помітив, що дід сидить, схиливши на руки голову, захитався і важко сів на сиру землю. А гармати ревли все грізніше, а польські полки за греблею зловісно щирилися списами і шикувалися, щоб востаннє потужно вдарити на козаків. Але несподівано... Немов від ударів якоїсь незримої сили Польські хоругви почали коливатися Курява велетенським чорним стовпом Піднялася до неба і хмарою обгорнула І панцерну кінноту, і драгунію, і піші полки Що були за греблею на козацькому боці Дзвякити і звик заліза Після чогрудів вигуки і передсмертні стогнання Злилися в якесь жахливе Зловороже виття завагалося, захиталося і почало відступати під натиском кулаків польське військо. Кожний крок віддавало воно збою, а проте все швидше і швидше мусило посуватися назад, до греблі. І коли вже не перша і не друга тисячі перейшли на цей бік греблі, коли на козацькому боці залишалася, чи не сама тільки важка гусарія, раптом не витримали й побігли панцирні лицарі. І не всі, далеко не всі потрапили на греблю, багатьох збито було, встав у болото в канави й копанки. Вечірній присмерк упав на землю, почав накрапати дощ. Дід і Максим, знесилені в край, але щасливі перемогою козаків, даремно вже намагалися стежити за полем бою. Вечірній осінній туман густо вставав над ставом, над греблею, над чагарниками й пригір'ями. А в цьому тумані далеко на козацькому березі, потужно й переможно лунало слава! А, слава. Аж ось у цій хвилі радісних вигуків, таких знайомих Максимові і дідові, раптом вдерлося чуже, дике, горлове, несамовите, Алла, Алла, Алла. Гордиці? Татари? Бугайбейк? з прихованим пострахом шепотіли жовніри. І шелест цей зловорожою хвилею прокотився від ближчих до дальших полків, ген аж до найдальших кутків табору. «Алла! Алла!» – котилося з того боку ікви з полявицького козацького табору. Відбувалося лунами в ближчих і дальших ярах, пострахом і тривогою тремтіло в грудях вояків польських що поверталися з нещасливої битви. І здавалося, що то якісь духи нечисті, легіонами легіонів, народжуються з густого туману, а й вигукують своє настирливе, горлове, зловороже «Алла!»